L'entrevista. Mireu, tots coneixeu els ploramiques? Són els nens que, com en Guillem, ploren, fan el marrano i sempre volen fer el que ells diuen. I això sempre no pot ser. Però avui us explicarem la història d'uns personatges molt diferents. Es diuen Aprofits. Sempre estan contents. No ploren quasi mai. Però a ells els hi va molt bé tenir ploramiques al món. Ara veureu per què. Entrem a casa seva. Aquest diumenge 18 de desembre la Sala Albenis de Tiana acollirà una nova sessió del cicle de teatre familiar amb l'obra titulada Plora Amiques. A través del programa de Cultura en Gira, aquest espectacle amb ingredients molt visuals i que parteix de la manipulació de titelles ha anat fent gira durant tot aquest any per territori català i ara fa aturada la nostra vila per explicar-nos una història de sentiments. I per conèixer els detalls d'aquesta obra de Bambolines, tenim a l'altre costat del telèfon a la seva actriu, Olga Jiménez. Benvinguda. Hola, què tal? Doncs explica'ns una mica primer com anat tota aquesta presentació de l'obra perquè com dèiem arribem al desembre perquè vosaltres ja ho fem moltíssimes representacions d'aquesta obra, no? Sí, la veritat és que sí, eh, el curs passat, diguem-ne, eh, hem estat fent moltíssimes, de fet, eh, no et sabia dir, però, però com moltes, moltes actuacions, això va molt bé, esperem que continuï així, tal com està la cosa. I tant, eh, explica'ns, ara si sí, entrem en l'obra, com dèiem, plorar miques, ja sabem mm -hmm. doncs a què ens referim quan sentim aquesta paraula, però de què, de què va l'obra, en aquest cas, en què us heu centrat? Sí, mira, nosaltres, eh, la veritat és que, Vam estar observant durant molt de temps, a veure, que els nens són ploràmiques de tota la vida, està clar. <ríe> sí. no? Això no és res nou. El que passa que ens preocupava una miqueta que cada vegada més eh, doncs els nens tenen aquesta exigència que ningú sembla que els freni. Uh -huh. eh, una miqueta també dèiem que, a veure, part dels nens el seu dret és demanar, és dret dels adults que hem de frenar i hem de saber dir no moltes vegades. Llavors això ens preocupava i hem volgut fer un, un conte on parlés d'això, precisament d'aquesta, diguem-ne, exigència de les criatures i, i de la poca frenada que se'ls dona. De tot això hem fet un conte lúdic, està clar, l'únic que sí que volem donar a entendre als nens és que no cal tenir moltes coses per ser feliç, això seria la... la diria la conclusió, eh? uh -huh. no cal tenir moltes coses, amb poques coses pot ser feliç i a més a més no s'ha d'estar sempre rondinant i demanar, o sigui al final de l'espectacle diem es poden plorar per moltes coses si caus i fas mal si estàs trist, si fas... però no d'aquesta manera, no per demanar contínuament l'atenció i tot allò que volem és impossible que ho puguem tenir i penso que cada vegada amb els temps que corren està prenent més vigència vull dir que potser arribaria el moment arribar l'hora d'ensenyar als nens que no cal tenir tot Mm, clar, si els adults tenim l'iPhone, el no sé què, l'últim penso que el missatge que arriben els nens és el mateix, Però ells, per, tant, el mateix. Dius, per tant, és hora d'ensenyar els nens, jo gairebé pel que et sento, gairebé estem sí, ensenyant els pares eh? els pares, exacte sí, sí. No? Nos, els nens és una excusa penso que de vegades parlem molt de boquilla no? mm. sí, perquè els valors és valors i penso que els valors mm, no se, mm, donen valors que potser no serien molt importants o, o no s'accentuen molt Vull que parlant de valors, eh, potser sí que ens hauríem de posar una mica les piles tots plegats i ensenyar als nens, perquè el que diem, els nens marquen, o sigui, fan el camí que tu els hi marques. Clar. Tot i que cada nen és evident, que té el seu caràcter i que té la seva manera de ser, però és el deure dels pares haver de o sigui, marcar-ho, això, no?, i ensenyar-los a eh, compartir i que no vol dir que per molt material, coses materials que tinguem, serem més feliços. Si sí, més no, el que es posa en evidència un cop més és que tant els contes en si mateixos com en aquest cas les obres de teatre serveixen uh -huh. molt, doncs són una via molt forta en el sentit uh -huh. pedagògic per arribar als nens i per crear-los també aquest esperit d'assumir els valors però també esperit de cultura, no? d'arribar a contes, sí, sí, sí. d'arribar a les obres de teatre. No? Clar, és que jo penso que de fer les obres de teatre, no, o sigui, no cal que les com un de dir, ara jo vull... però totes et donen un missatge, pot ser un missatge d'esperança, un missatge de, de vigila que per qui no anem bé, i, i l'avantatge de treballar amb nens, jo penso que els nens són molt receptius, molt més dels que ens sembla, eh? Uh -huh. no que a vegades diuen, no, és que és molt petit i no se n'adonen, no, no, no, els sí que se n'adonen, són baixets, però tontos no, llavors tractar-los d'una manera... Eh, amb correcció i a més a més d'una manera normal sense infantilismes uh -huh. els nens entenen moltes més coses de les que ens i nosaltres tenim la sort de poder, de poder treballar amb ells i d'una miqueta sempre o sigui, en un espectacle pots ensenyar que és important rentar-se'ls els dents, per exemple, no, no cal que facis un, una, una conferència sobre rentar les dents, eh? però si hi ha un titella que diu, recordeu que ens hem de rentar els dents cada dia, sí, tres vegades com a mínim, amb un altra compte que ho fem, no? uh -huh. doncs jo penso que això els hi queda, i a més en tinc constància que els hi queda. Vull dir, ho han comentat moltes vegades, val la pena aprofitar-ho. I ara has fet referència a les titelles perquè recordem doncs, que aquesta és l'eina fonamental de, de l'espectacle mm -hmm. eh, i, i a través de les titelles suposo que també és una molt bon, un molt bon camí no?, per arribar als sí. nens. Sí, els titelles són un, una bona plataforma per aquestes coses perquè els nens hi entren moltíssim a la història i els titelles jo penso que l'ajuden a entrar. És com una facilitat més que tenen, eh? Mm -hmm. I tenen un... Jo no sé què, però tenen una cosa que els nens s'escolten se el, el que els diuen. I eh? ja et dic comprovat, perquè fa molts anys que ho fem i i, i hi ha moltes coses que les hem vistes, no, no les dic perquè sí. I diem els titelles, però en general suposo que s'ha d'apostar molt per la vessant visual de l'espectacle quan estem parlant d'un espectacle per nens, no? Exacte, sí, sí, sí, sí, sí. evidentment. Eh, i per tant l'escenografia què trobem sobre l'escenari o com heu muntat una mica aquesta obra del sí, Plor Amiques és un escenari molt neutre quan comença l'espectacle dius ui què passa, aquí tot és negre, fosc i un taulell nosaltres, normalment, sempre treballem amb, eh, sempre, amb, a partir d'escenaris neutres, segons quins comptes, eh? altres no, altres ja està muntat, si estem, la pastisseria, es fulla jo una pastisseria, però en aquest cas és molt neutre i el que fem és transformació. O sigui, ens que vagin sortir les coses a mira que les vas necessitant i que siguin eh, molt, eh, com diré, sorprenents. Eh? I l'escenari s'anirà transformant a mira que va, que va passant el compte. Bé, parlem també, si et sembla, una mica de, de l'àmbit general. Dèiem que aquest espectacle l'heu estat representant durant tot l'any per diversos sí. pobles de, de Catalunya, però sí. sabem com estan les coses a l'àmbit de la cultura en l'àmbit general, i, i en aquest cas, doncs, tenint en compte que, que forma part d'aquest programa de Cultura en Gira i tenint en compte doncs, que, que és també aquesta eina pedagògica, també patiu les retallades en aquest sentit o no? Sí, evidentment que sí. Sí, sí, sí. <laughs> com, com tothom. Uh -huh. Però més per l'administració que no poden contractar tant a l'espectacle o per on ve? Que... De fet, l'administració retalla. Si l'administració general retalla vol dir que tothom se'n recent, uh -huh. perquè els ajuntaments que ens programeu eh, també tindreu menys diners, per tant vol dir eh, que tindrem menys actuacions. Uh -huh. Està clar, vull dir que de moment... Nosaltres anem fent, que, que tothom diu que ja és molt, sí. i, anem, i anem fent. Però sempre és allò, aquest curs sí, el curs que ve, què passarà? Perquè cada vegada la retallada, retallada és més general. Si un ajuntament retalla en una partida, el que farà si abans feia cinc coses a l'any, ara en farà dues. Uh -huh. Vol dir que, clar, eh, uns o els altres ens hem de ressentir, evidentment. Bé, però si més no, allò que es diu de la imaginació en el món de la cultura i en el món de l'art, sembla que, es, que esteu molt acostumats no? a haver sí, de, de sobreviure sí, amb ui. pocs recursos. No? Els hem vist de molts colors. Sí. Normalment, veure, normal o no, sempre som la cua la cua de, de totes les coses. No? I una cosa seria teatre per adults, per exemple, que potser doncs es veuen obligats a, a fer alguna cosa, perquè si no la gent remugarà per nens sempre tot és molt més suau eh? evidentment estem a la cua o sigui que esteu a la cua de la cua la no? la cua de la cua. Sí, però no hauria de ser així, no? per allò que dèiem dels valors pedagògics ja. i per la funció social Clar. que es fa no? sí, sí, a veure malgrat tot hi ha gent eh, parlo de gent d'administracions eh, que és el que, que creu que no és així i, i em consta, ho sé perquè tenim volus, que continuen apostant i que continuen trencant-se les danyes perquè això sigui Vull dir, no, evidentment no es pot generalitzar però que la cosa està a xunga i això està claríssim Clar. Bé, de moment notes ens quedem amb la part positiva que és que diumenge veniu a, a, doncs amb aquesta obra que dèiem titulada Plora miques no farem nosaltres el Plora miques i el Exacte. que farem és convidar tothom doncs, que s'acosti a la sala al Venice com dèiem aquest diumenge 18 de desembre per veure aquesta obra doncs, a càrrec d'actrius com l'Olga Jiménez Moltíssimes gràcies i que hi hagi moltíssima sort Molt bé, gràcies Déu. a Adéu, Adeu, adéu. L'entrevista. R RadioTana, Serveis informatius.